Моїм ірієм було місто за Собакаревою горою. І нарешті рак у жерелі свиснув. Я скинувся, мов кавалерійський кінокінь, що вчув поклик бойової труби. Стрибнув через перелаз на задвірок та зирнув у бік міста. За вишняками ніжно-блакитне ранкове небо підпирав стовп куряви. Буцім на пакуль набігав гайсакуватий вихор. Скоро долинуло знайоме дзелинкотіння велосипеда. Шпарки передзвін розхитаних спиць, педали, крил, ланцюга, що теленькали, джеркотіли, бамкали, погримували на різні голоси, лякаючи пакульських псів, аж вони тікались від заочів поля та ліси, а котрі були прип'яті в дворах, Забиралися під рундуки і затуляли лапами вуха. Мамо, рак уже релі свиснув, і дядьків велосипед бряскотить під селом. гукнув я, вбігаючи, схвильований до сінець, де мати лущила квасолю. Іди, синку, та на труси для дядька груш і зверби, мовила мати, підводячись і хрестячись на світлу пройму дверей. Це вже він по тебе. Сон мені сьогодні такий побачився, а заодно й маньку заберете, бо сама я мучитися з нею не хочу. А я вхопив корзину і почимчикував у кінець городу, де сріблилась розлога гілляста верба. На хвильцях її листу поважно вигойдувалися жовто рожеві огускуваті груші дулі. Забравшись на тин, я трусонув гілляку. І на стежку у картоплю бадилі якої вже темніло й жухло, важко й смачно загупало. Назбиравши повнісіньку корзину груш, притьма побіг до хати, а вулицею вже котив дядько Денис, збиваючи хмару куряви юхтовими чобітьми, якими гальмував об дорогу. З куряви випірнало заднє колесо велосипеда. Буцім під дядьком басував норовистий кінь. Наступної миті з сірого оболока молодо вистрибнув дядько Денис. Впевнено став на ноги, малиново зблиснувши лампасами генеральського, перекупленого по війні на товчку галіфе, і взяв велосипеда на руку, наче тітка Дора Ридикюль. Ще шалено крутилися колеса, обвинені мотузям, аби старенькі шини не вибалушилися з ободів, а дядько Денис уже зняв сірого фетрового капелюха і труснув ним, вибивши пелюку, яку вітерцем покотило погороду до вишняків. Відтак легко і граційно обмахнув крисами капелюха кітель з мідними гудзиками кишень, галіфе та передки юхтових чобіт аж тоді зирнув на мене і урочисто одвів у бік правицю з капелюхом. «Но, парубче, нове життя нового прагне слова!» Дядько Денис знався на поезії, він читав газети. Моє серце радісно таленькнуло у щасливім перечутті перемін. «Вдячний я простяг гостеві корзину з плодами щедрої пакульської землі», і продекламував, аби засвідчити, що теж не ликом шитий. Ось на наших землях урожайно хлібно. Дядько Денис, одяг капелюха, узяв грушу за хвостик і повільно поніс до рота, чітко окресленого рожевими, мов щойно начинені ковбаси, губами. Проте груша затріпотіла крильми, кукурікнула ламким Сиплим голосом молоденького півня та, залишивши в дядьковій долоні хвоста, пурхнула до верби. Слідом, обсипавши мене жовто-рожевим пір'ям, з корзини шугонули, лементуючи, лопотячи крельми усі до одної груші і табунцем поминули низько над городом. З несподіванки я випустив корзину, а вона й собі зіп'ялася на лозові ноженята та подріботіла по стежці у вишняки, вихляючи гладкими, опасистими боками, наче пакульська фальшириця Матір, що саме вийшла з сінець на задвірок, побігла корзині навперейми, упіймала задушку і повісила на тин.